يا من إليه المشتكى مشتكا عبد ذليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى مشتكا عبد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى عليه وصحبه يجمعين الله سبحانه وتعالى هل يستبدون لذين يعلمون والذين لا يعلمون قال <تصفيق> إسو إس تيوني كوي زنوه يوني كوي نزن الله سبحانه وتعالى الله الذين امنوا منكم وذين إبطوا العلم Kaži Allah će uzdigniti na posebna mjesta vjernike i onih kome je dato znanje. Kome je dato znanje, misli se, ko je učio znanje. Znanje je davato poslanicima vahijom, objavom. Poslanici su uzimali znanje da Allah-u Matala, znači objavom. Svi ostali uzimaju znanje, evo na ovaj način čitanje, praćenje, predavanja. Mi danas imamo više, da kažemo, načina da dođemo do informacija, da dođemo do znanja. Međutim, ja večeras hoću da na naglasim, nisu isti i oni koji dolaze i uživo slušaju predavanje i oni koji gledaju preko internet. Ne mogu biti isti. Puno je, da kažemo, prednosti kod onih, koji dolaze direktno i slušaju predavanje. Poseban beričet ima u direktnom, pred, direktnom slušanju ili ili praćenju predavanja, za razliku od predavanja koje čovjek posluša preko CD-a ili posluša direktno preko interneta, preko YouTube-a, preko ti da kažemo, pomagala. Jedna od tih prednosti jeste da čovjek koji korača do onog mjesta gdje se Allah subhanahu ta'ala spominje do predavanja, svaki njegov korak je, upiše se kao dobro djelo a sa tim istim korakom Allah izbiše jedno loše djelo to je ogromna prednost samo kada bi ta prednost bila le kefa, dovoljno bi bila međutim, poviš toga Allah subhanahu ta'ala šta kaže mađele se kaumun fi međlisin jad kuruna Allahe thumma tamu illa waqati kila lahum qumu wa kat gufira lakum wa budila sayiat sayiatikum alhasana kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ni jedan narod neće doći u meclis na selo gdje se Allah subhanahu wa taala spomine se izučava Allahova vjera kaže pa posle toga znači završetka znači ustati da se vrati u svoju kući a da Allah neće reći ustarite Kaže, vama je oprošteno i zamijenio sam vam sva vaša loša djela u dobra djela. I ovdje je spomenuto u hadisu Subhan la Međlis, sijelo. Čovjek posluša na internetu sam, nije na sijelu. Sam kod kuće po, najposlušaj. To je dobra stvar i čovjek ne smije to ostaviti. Onaj koji ne može da dođe na predavanje, ne smije ostaviti to. Treba da sluša i dalje i da nastavi. Međutim, prednost ljudi koji dolaze na Međlis, na sijelo, da slušaju predavanje, ogromna prednost. I inače, alimi, poznati alimi u svijetu, nisu mogli doći do te titule sami preko interneta ili preko kaseta prijašnjih ili CDO-a današnjih, apsolutno. Nego su došli i sjedili i da kažemo, svoja koljena, da kažemo, su izlizavali pred ulemom prijašću molebom kako bi oni postali alim. I najviše veličata ima u direktnom znači predavanju, u direktnom slušanju. I posebno da kažemo opet, to je da kažemo zaseban ili poseban ders se može ona ispričati o prednostima onih koji dolaze na ovakla sijela. I znate dobro da da meleki okruže ovakva sijela. I to ste više puta slušali. I da Allah svome tala spomene ovak ovak skup kaže kod sebe veliki spominju ovakav skup veliki spuštaju se milosposobna dolazi znači na one koji dolaze i koji prate ovakva predavanja i slična ovima mi ćemo nastaviti naš ciklus koji smo započeli razlog ovakog da kažemo sjela jeste upravo da bi čovjek došao do onoga cilja koji je Allah Subhanahu taala znači objasnio I postavio ga, to jeste do dženneta, a poviš toga, urede na mezid, kaže Allah s.a. imamo vi, poviš toga, imamo više od toga, više od dženneta, a to je gledanje u lice Allah s.a. I razlog upravo što hoće čovjek da stigne do toga cilja, do toga da kažemo momenta kada će gledati u lice Allah s.a. jeste upravo izučavanje i naučavanje onoga što Allah propisao kako bi došao do toga cilja. Da bi čovjek došao do toga cilja, to jeste do dženeta i gledanje u lice Allah subhanahu wa ta'ala, čovjek, čovjeka sprečavaju njegovi grijesi. Či jedini razlog što neće moći stići do toga cilja, da gleda u lice Allah subhanahu wa ta'ala, jeste u njegovi grijesi. Tako da, da bi čovjek stigao do tog cilja, mora da pobriše svoje grijehe. Mora da izbriše svoje grijehe. Kako bi izbrisao svoje grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala dao je čovjeku deset prilika. Tri prilike na Dunjalku, tri prilike u Berzahu, tri prilike na Ahiretu i jednu priliku, sad njom ćemo završiti ovaj ciklus i o pričati. Tri prilike na Dunjalku mi smo spomenuli, pa smo teuba, to je ono što briše, znači, naše grijehe, koji nas prečavaju da dođemo do našeg cilja, do dženneta, do gledanja lica Allaha S.W.T. Rekli smo, znači, ta prilika na Dunjalku, prva prilika je teuba, Druga prilika su Masaib, odnosno te nedaće koje čovjeka znači, zadešavaju i one brišu, znači grijehe. I treća prilika na dunjalku jesu dobra djela. Čovjek roštno radi dobra djela i mi smo o tom pričali prošli puta. Čerašnja tema jeste berzah. To je život, hayatul berzah. Znači, ispomnjen su o hadisu hayatul berzah, život u berzahu. To je između čovjekovog života na dunjalku i sudnjega dana, to jeste a Znači, između njegovog života, znači i dženneta, na dunjalku i ahireta. To je taj berzah dok ne počne sudnjenje, dok ne počne sudnjenje, dok Allah skonotala, znači ne, pripremi one koji su za dženneta, Allah mu ne da nas učili od njih i pripremi one koji su za džehennem, da nas Allah sačuvat njih. Ovaj berzah, ovaj problema, razilaze se po pitanju berzaha, neki kažu da čovjek će u berzahu, onaj kada bude ispitan, Zaspat i da će se probuditi dok Allah ne počne suđenje, dok ne počne sudnji dan. Međutim, ti e, dokazi su slabi i većina u Lemej kažu da su validni, da kažemo da su vjeroldostojeniji dokazi, da će čovjek u Berzahu biti živ. I kaže, nema smrti poslje smrti ove dunjavučke. Non stop postaje živ, ostaće živ. Tako da čovjek, ljudi u Berzahu se dijelje na tri skupine imate skupine vjernika Allah molim da budemo od njih imate skupinu nevjernika i munafika imate skupinu vjernika grešnika skupina vjernika koji će biti nagrađeni u, džennet, u berzahu i oni će Allah subhanahu ta'ala kada ga ukopaju u kaboru i kada odu oni koji su ga slijed, koji su ga pratili doće mu melek da ga ispituje pa će mu reći madinuke men rabuka im ma dinuke, rabuke, ima, ma koji je čovjek koji je koja je tvoja vjera pa će vjernik reći moja Bro, bit, pitam men rabu koja je tvoj gospodar pa će reći moj gospodar je Allah koja je tvoja vjera moja vjera je islam i koji onaj čovjek koji je došao da vas da vas opomeni pa će reći muhamed sallallahu alejhi ve sellem Pa ćemo onda Allah subhanahu wa ta'ala znači, pokazati, taj melek ćemo otvoriti jedan prozor u tom kaburu, a taj prozor će biti usmjeren prema džehennemu. A kad vidi taj džehennem i taj užas u džehennemu, i onda će mu biti rečeno, ovo je tvoje mjesto, ovo bi mjesto tvoje bilo da si radio suprotno ovome što si radio, da si radio, da si radio, da si radio, da si radio dijela staromnika džehennema, Pa ćemo onda, pa će biti zatvoren taj prozor i više se nikada neće otvoriti. Pa će Allah potvoriti drugi prozor i pokazat će mjesto, mjesto u džennetu. Pokazat džennet. Pa kad on vidi taj, tu ljepotu dženneta i ono što bude izlazlo od tih ljepota, džennetskih mirisa, reće, ja rabbi ekimisa, ekimisa, o moji gospodaru, ubrzaj da počne suđenje. Pa ćemo mu reći, ovo je tvoje mjesto u džennetu. Joči to o telepotete te, te se reče gospodare ja rabbi akim israha gospodare počni se suđenje Druga vrsta ili druga kategorija ljudi u u kaburu berzahu jesu nevjernici i munafici Kada pa mu budu došli budemo došao onaj koji će ga ispitivati pa će biti upitan ma rabbuk wa ma dinuk wa man rajul ređun, kaže ko je tvoj gospodar pa će reći ha ha Ne znam. Pa će biti pitano koja je tvoja vjera, isto hoće odgovoriti ha ha ne znam. Pa će biti pita na koji onaj čovjek koji je vam dolazi pa vas upozoravao i opominjao, pa će reći ha ha ne znam. Pa će biti udaren toliko kaže Čekićom. Na Čekićom kaže gdje će propasti totalno znači u toj u taj džehennem. Pa će ga Allah ponovo vratiti u taj kabor i onda ćemo otvoriti jedan prozor u džennetu. Džennetski prozor, znači ljepotu dženneta pa će se obradovati, vidjet će tu ljepotu, a onda će Allah smutila zatvoriti taj prozor. I reće, kaže, ovo bi tvoje mjesto bilo da si bio od pokornih, Allahu Subhanahu wa ta ta'ala. Pa će da otvoriti se, znači, prozor u džihennem, prema džehennemu i reće, ovo je tvoje mjesto. Pa će onda on reći, ja, Rabbi, la tukim isa, la tukim isa. Gospodaru, nemoj da ikada počne suđenje. Gospodaru, nemoj ikada da počne suđenje. I onda će se uh, vjernici u kaboru živjeti, tim životom koji nama nije poznat i znači uživaće u tom. Allah će tada otvoriti, znači proširiti njegov kabor vjernika i živjeće dok ne počne suđenje, dok ne počne znači, suđenje dan, dok ga Allah ne nastani u džennet. A nevjerniku će isto tako, znači, skučiti njegov kabor u hadisu je došlo, znači da će se njegova, a, njegova rebra znači skroz isprepletati od tjeskobije kabora da nas Allah saču. I tako će biti znači paćen dok ne uđe u džehennem gdje će biti isto tako iližen tim patnjama džehennemskim danas Alasa Čvore. Ostaje čovjek, vjernik koji imao grijehe. I upravo jeste večerašnja naša tema koji smo mi započeti, koja, započeli, koja se veže za ovu temu, jeste uh, ljudi koji ne budu obrisali svoje grijehe na Dunjaluku, odnosno ne budu iskoristili one tri prilike na Dunjaluku, Pa ne budu izbrisani njihovi grijesi, tu su griješnici koji su prenili svoje grijehe, znači u Kaboru. E, u Kaboru taj čovjek, griješnik koji je prenio grijehe, ima tri prilike u Kaboru da izbriše, odnosno da mu se pobrišu njegovi grijesi, kako bi došao na hiret i Allah mu dao da kažemo da uživa u tim, da kažem, blagodatima. Prva prilika za tog vjernika koji je prenio svoje grijehe, prvu priliku dobija salatul dženaza, dženaza namaz. Ako će reći šta se tiče mrtvaca ili čovjeka koji je medir, koji je umrao, umro, kako šta je šta je on povezan sa jenazom? Povezanje u, u u tom u toj mjeri. A čovjek koji kada bude ukopan salatul jenaze ili namaz dženaza, namaz, oni koji klanjaju čovjeku jenazu i ona doba koja se uči za medirta. Ta doba čini ga da, kažemo, briše mu njegove grijehe, u jednom hadisu je došlo, kaže, neće čovjeku klanjati stotinu ljudi, a da mu Allah smutila neće uprostiti njegove grijehe. Či stotinu ljudi, kome kome budu stotinu ljudi klanjalo, kaže Allah će mu prostiti njegove grijehe, odnosno, prostit mu dio njegovih grijeha i to će smanjiti njegove grijehe, ako bude imao, znači, još malo mu trebalo da se očisti, možda ga očisti džanaza namaz. I zato je bitna stvar da čovjek prati da bude od onih koji će klanjati drugim džanazu namaz. Zašto? Jer će i njemu Allah smutala omogućiti da mu drugi klanje im. Ako čovjek bude izbjegavao da klanja ljudima džanazu, on će biti izbjegavan da se njemu klanja. Kad on umre, isto će mu Allah, znači, kaže se, Znači, nagrada je onako kako je čovjek zaslužio. Ako se ti je pratio da klanjaš ženazu, Allah će ti dat, omogućiti da ti drugi ljudi klanjuju ženazu. U drugom hadisu kaže se, jedan od ashaba je, e, dje, sin mu je e, umru i onda je čekao da se sakupe ljudi, pa je pitao jednoga e, tog svog prijatelja, kaže, vidi koliko ima ljudi. Kaže, je li ih ima oko 40? Kaže, jest ima oko 40, kaže, izneste kaže, ženazu da, da klanja iznestiti tog mrtvaca, mojeg sina, kaže da mu će džinazom. Kaže, čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alijesem, da kaže, neće se sastati, znači, 40 ljudi koji nisu Allaho činili širk, a da Allah, subhanahu wa ta'ala, neće, neće im dozvoliti da se zauzmaju za tog mrtvaca na sudjem danu. On će se zauzmati, ljudi koji su bili, znači, koji nisu Allaho činili širk, koji su bili vjernici, ako oni budu klanjali, 40 ljudi budu klanjali, znači, tom medjitu, dženazu, Allah će omogućiti njima i dozvoliti da se zauzmu za tog medita. Tako da je dobro ako ima 40 ljudi da klanjaju onaj, koji nisu Allah učinili šir, koji su bili iskreni vjernici, znači nada da će se zauzeti kod Allaha da će mu onaj, za njegove grije, da će mu Allah smutala znači, smanjiti njegove ili oprostiti dio njegovih grijeha. Zato čovjek mora dobro dopaziti s kim će se družiti hoće se družiti s onim koji su odane Allahu i predane Allahu dobri vjernici, pa il će on njemu klanjati ili će ovaj njemu klanjati, ili će se družiti sa ljudima koji ne klanjaju nikako, pa da kažemo biti dunji, neće mu klanjati sigurnu dženazu onaj koji ne klanja ovi obični namaz. Iako bude klanjao dženazu, možda mu neće puno koristiti. A što se tiče isto dženaze namaz, koliko je bitna stvar da čovjek u dženazi namaz mu dovuči Allahum aktil li hajina wa mayitina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. No što do što o hadisu najprije dove odprilike četiri dove su došle u hadisu koji je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači učio mejte. Jedne prilike je Poslanik sallallahu sellem znači a najklanjao jenazu i ova ashab je slušao znači dove koji je Poslanik sallallahu sallam, učio pa kaže poželio sam da ja budem taj mejt. Da budem ja taj mejt koji je umro koju je dobu posljednik za sve znači, učio. Mi nemoj vremena večera za spomenu sve četiri te dove, može se najvratiti na poglavlje dženaze i one dove koji je posljednik za sve znači, učio. Za dženazu namaz isto nećemo od više doljiti, prijećemo na ovu e, drugu priliku u kaboru. Druga prilika u kaboru, kako bi Allah subhanahu wa ta'ala znači, obrisao čovjekove grijehe. Nekom neće biti dovoljno, znači oni koji su mu klanjali dženazu, nećemo e, obrisati Allah njegove grijehe. Pa da prestane njegova, da kažemo, kazna u kaboru. Nego će jednostavno i dalje, znači ima, imao je toliko grijeha da mu i to nije pomoglo. Onda ima tu drugu priliku u kaboru, to jeste <clears throat> sadaka toliđarije ili ta trajna sadaka ili dijela koja su onaj, koja će mu pomoći i poslije njegove smrti. Inače, čovjek koji umre prestaju njegova dobra dijela, osim u tri slučaja. Prvi slučaj kaže se u hadisu sadaqatul jari, znači trajna sadaka. Druga stvar, <coughs> ilmun yuntafao bihi, znači korisno znače kojim, kojim, kojim se ljudi koristi. I treća stvar, kaže voledun salihun jed'ule. I kaže čovjek ostavio za sebe uh, dobro dijete, privrženo Allah, koji moli Allah za svoga roditelja. Htjetu znači, da tri slučaja znači onaj, u samo ta tri slučaja čovjeku ne prestaju znači pisa se dobra djela. Sve ostalo dobra djela budu prekinu se osim ova tri slučaja. Sada kad onđarije tu je se trajna sadaka, tu se odnosi na čovjek iskopao bunar i umro. Od svojih sestava iskopao bunar, bunar rekomsa ljudi se koriste tih bunara. Dokle god ljudi piju iz tog bunara ili ono u česmu koji on napravio Dokli god koriste ljudi tu česmu, vodu, abdeste se, piju, životinje čak ako piju, njemu idu ta dobra djela. I zato ćete vidjeti u Vosni i Hercegovini, hvala Allahom, iz onog, da kažemo, sistema, znači prije ovog komunističkog sistema, je puno česmi napravljeno u Vosni i Hercegovini. I ljudi su bili, da kažemo, toliko pazili na te stvari, znali su šta je vrijednost toga. I nekim ljudima do dana današnjeg teku dobra djela zbog tih česmi koji su napravili. I firo uredili, sredili, pripremili, ona, i ljudi se koriste tom. Dokle god se ljudi koriste, njemu idu dobra djela. I ako, al, ako je prenio ta loša djela, ili da kažemo, te, ta loša djela prenio, možda Allah dadne, znači, dok je u kaburu, da mu Allah sa ovim dobrim djelima, znači, dok teku dobra djela, Allah mu obliše, ili prevagnu ta dobra djela, znači, i da ga Allah sačuva, znači, prestanemo kazna u kaburu. Ako je prenio te glede, znači, sada katolđar je. Katuljari. Ili most, čovjek napravio most, Dokli god taj most ljudi koriste, ima njemu, idu dobra djela. Znači, to je druga, odnosno prva stvar koju će e, medjiti, odnosno čovjek koji je umro, imati znači, nagradu i posle svoje smrti. Znači, te će mu dobra djela. Drugu stvar rekli smo, kaže, ilmun, juntefao bihi. Znači, korisno znanje kojim se ljudi koriste. Čovjek napiše knjigu, ne svakakvu knjigu. Znači, knjivu, korisnu knjigu. Tu knjigu koju je napisao i ljudi koriste, znači dok god ljudi koriste tu knjigu ima nagradu i poslije smrti. Imate Osman Taha, Osman Othman Taha koji je napisao znači svojom rukom Kur'an. To je Haman u čitom svijetu danas onaj, uh, koriste taj hat ili taj da kažemo rukopis ili krasnopis. Uh, evo u našim da kažemo džamijama je stiglo taj, uh, taj ručno je napisao, znači svojom rukom je napisao i taj čovjek danas u Medini živi Jedan moj prijatelj radi i radi do njega, znači u, Haman u jednoj kancelariji rade u štampari Kur'ana u Medini. Saudska Arabija njega dovela znači u Saudsku Arabiju, znači u tu štampariju Kur'ana, gdje je faktički od njega dogovorila se kupila, od njega taj, dali platu i on je to napisao, već tri puta je napisao, znači, onaj svojom rukom Kur'an i onda su oni umnožili to su ljudima dali. On, to je olakšanost skroz, olakšan što se tiče ku, učenja Kur'ana. Da uzmete recimo onaj stari uh, rukopis onaj Kur'ana i ovaj sad evo sad isto ima prevod Kur'ana koji je lakše učiti. Lakše učiti iz ovog sad da kažemo novog, čitko napisano. Taj čovjek koji je napisao znači to je znači drugi sljede ljudi koriste, koriste tim zdanjem, zdanjem Kur'ana. Ili čovjek, prijašnji ljudi su to znali, tu vrijednost pa su pisali ručno Kur'an. Uh, malo koji ima da kažemo tu uh, pri sebi taj dar od Allaha, da mu zna lijepo pisati. Priješnji ljudi su pisali, pa samo da napiše Koran, ostavi nekom, teško se može čitati, ali on je, Allah mu dao ta ufik, da mu, znači uspije da on lijepo napisao, znači to je. Imate knjige koje čovjek, recimo, napiše ili objavi, ili članak neki u novinama, dok god ljudi čitaju i poslije njegove smrti, ako taj članak ostane, ljudi se koriste tim, on ima, znači, nagradu. da U današnje vrijeme, mi smo u prednosti daleko većoj nego Prijašnji, da kažemo narodi, onaj, nikad, se nije moglo, nikad nije prije se desilo da u jednom momentu milioni ljudi slušaju jedno predavanje. U jednom momentu, znači milion ljudi može da sluša ili hiljadama ljudi sluša jedno predavanje. To prijašnji ljudi nisu imali, prijašnje generacije nisu imali, mi danas to imamo. I zato onaj koji snije tom, znači da se drugi ljudi okoriste, čovjek možda nije vješt pripremi predavanje, ali to predavanje prenese. Stavi ga na YouTube ili stavi ga na internet. A onaj kog god se koristi tim predavanjem, sup hala njemu se piše dobro djelo. I dokle god se ljudi koriste tim znanjem, znači on ima nagradu ako je bio iskren da se drugi koriste sa njim. Mi danas imamo znači priliku da to uradimo. To je ogromna prilika i to hvala Allahov etina ljudi da nas rade. I pogodovo braćar ako nas su svjesni to da nas rade i hvala Allahu, to je doprinilo da danas Ne, znači, rijetko, znači, veoma često i dosta često dođe u džemat, dođu omladina, niko im nije prilazio da ih pozove u vjeru, da dođu, hajde dođu u džemat, hajde klanjaj, zašto nisi vjernik, zašto ne klanjaš, nego dođe čovjek, se priključi džematu, nekoga nije pozvao, međutim, pozvali su ga, da kažem, oni koji su postavili na internet korisna predavanja, pa je čovjek pratio ta predavanja, slušao ta predavanja, Allah dao pa mu je otvorio srce prema islamu. Ja ću ovdje isto spomenti koresiti priču da spomenu jednog svog prijatelja on je o o i gore u, u tak se zove ih grad odmak od Neuma. Dobro Dubrovnik. Fatima gradiva. Od Dubrovnika jedan brat, on je po rijekon Bošnjak, ali je tamo prijedata neka došao u Dubrovnik i a, mene iz iz Anadola ja sam ja sam vjenčao njegovu kćerku za jednog brata ovdje i Sarajevo. Ja sam, oni su mene poznali kad trebam otići u Dubrovnik, otišao sam u Dubrovnik da vjeničam njegovu kćerku. Međutim, kad sam ušao u Dubrovnik, u ono nasiljev koje sam ja ušao, znači sve su oko mene bili Hrvati. On je sam bio među Hrvatima čovjek sa bratom, žena pokrivena kćerka, pokrivena sinovi sa bradama. Meni je toliko to bilo čudno. Pazite, naši Hrvati ovdje znači, od tragovi rata su ostavili, i kod Srba i kod Hrvata ostavili su, znači, te rane su još nisu zacilile. I kod vošnjaka, i kod Hrvata, i kod Srba, znači taj rat, ane. pa Srbi danas ti da odeš među Srbe, pogotovo mi da spojavamo sa bradama, u Bosni i Hercegovini, znači to je malo, da kažemo, neobično i, i, i nije, znači, nije preporučeno. Međutim, da čovjek da ode, ode u Beograd, uita, ne, niko, se neće okrije, niko se neće osvrniti prema bradi, zašto oni su bili daleko od rata. Isto tako u Dubrovniku, ane, ja sam odišao tamo i njega pitam, imali ovdje muslimana, kaže ima nas par imamo svoj džemat, ne znam, tam negdje u gradu, a on je ovdje gdje je znači njegova kuća, sve su oko, nje, oko njega Hrvati. Još s onim komšinima ono pozdravim, i svi ga respektuju, tako fino, anaj, komšin, te komšinski anaj, odnose ima pravo fino izgrađene. Znali su ga i prije nego što se prihvatio vjeri i posli sad ima, da kažemo, radi oni keramičar. I znači, ja njega pitam, dobro, subhanallah, čudno mi bilo, otkud ti među Hrvatima sa bradom, I žena ti pokrivena, i čitava poroca mašala, znači mašala te barekele. Stvarno ono uzor, da kažemo muslimana. Kaže on meni, nehajde, kaže, ja sam, Allah mene kao počastio, meni se svidilo, kaže, da, da upoznam Islam, kaže, bio i sam se izgubljeno. Pa sam dobio uh, kasete od uh, Hafiza Muhammeda Porče, Allah je Allah ga sačuvamo. Kaže, uh, onaj, pa sam njegove kasete, kaže, dobio neka predavanja, ja sam, kaže, slušao ta predavanja, Kaže, kad sam prvi puta poslušao te kasete, ja apsolutno ništa nisam, kaže, razumio. Apsolutno, kaže, ništa nisam razumio šta čovjek priča. ali kaže, nisam se predavao. Pa sam ponovo i, kaže, preslušao. Kad sam ponovo preslušao, kaže, već, imam, razumijem malo. Pa sam ponovo preslušao, pa sam ponovo preslušao, ne znam koliko je puta vam spomenuo da je preslušao, kaže, pa sam ja poslije razumio sve. I Allah dao, kaže, uputu sanga ja posle sam kaže nastavio da izučavam, ja čitam Kur'an da izučavam, znači knjige sam uzeo znači. I danas sam kaže ova kak kako ga vidiš. I šta je šta je stvar upornosti. Ovde će isto se navezati, subhana Allah koliko je bitna stvar. Ona vi vama se isto možda desilo. Pričate sa ljudima, nažalost bosnjacima koji nikad nisu, nisu se удостоjili ni u životu da pročitaju prevod Kur'ana na svom jeziku koji on razumije. I ako sa njim počneš da razgovaraš ili da uđeš u teme Islama, vidjet da taj čovjek lupa, vjerujte, prolupa, totalno čovjek lupa, vidite da je čovjek prolupao, nema pojmove, ne zna pojmove. Tako mi Allah, ljudi koji nisu pročitali nijednom u životu Kur'an, oni ne znaju pojmove o Islamu. Nažalost, tako imamo, e, ne imamo puno, ali imamo, imamo ljudi koji se usuđuju Znači, raspravljati o islamu i pričati o islamu, a nikad u životu nisu udostojili, znači, da jednom životu pročitaju prevod Kur'ana. Za razliku, opet kažem, vama se sigurno desilo, da sa čovjekom koji je samo jednom životu pročitao prevod Kur'ana, sa njim možeš ravnopravno da, da pričaš, da raspravljaš o, o, o islamu, o pojmama islama. Samo jednom u životu pročitao Kur'an. On, on je pofatao pojmove u islamu. Nažalosti. Nedavno sam sjedio sa čovjekom. Hećka spomenti. Ona je, ko je taj čovjek? Ja sjedio sam sa čovjekom i taj čovjek je da kažemo iz vjerski porodično je žena mu pokrivena, on je na beš Ja sam sjedio sam pa sam pričao sa njim oko problem u ummetu, problem da kažemo konkretno među bošnjacima, nesporazum ovaj između bošnjaka i recimo ove ovaj mladih koji se drže islama. Uglavnom je Da kažemo, izvor tih nesporazuma jeste što ljudi upravo se nisu dostojili da jedan put u životu pročitaju Kur'an. Ja sa njim pričam, reku, ja se s njemu suuti da kažem između 60 i 70 posto bošnjaka se nije udostojilo da jednom u životu pročita Kur'an. I oni mene zaustavili i kaže, nijade, kaže, nije 60, kaže, ja, uh, kaže, daleko više, možda kaže i 80 i do 90 posto. Kaže, ja nisam pročitao Kur'an. I meni bilo nezgodno, u nezgodnim pozitici sam bio, rekao, možda si pročitao na arapskom, znam da je učio, bio na fakultetu gdje je brata arapskim jezikom ono, razumije, pa rekao, možda si na arapskom pročitao, kaže, ne nisam, kaže, na arapskom. Znam da perfekt priča engleski, rekao, možda si na engleskom pročitao, kaže, ne, nisam. Ja sam promijenio temu, morao sam promijeniti temu, bilo mi nezgodno. Kaže, od 80 do 90 posto, kaže, kaže, ja garantim da se Bošnjaka nije udostojilo da pročita, samo jednom u životu, prevod I to je nažalost naše stanje. Allah mali subhanahu wa ta'ala znači da olakša da olakša tim ljudima onaj da otvori Kur'an. Otvori Kur'an da vidi. ne trebaju učiti bošnjaci od ljudi koji imaju bradu, koji su predstavljeni u medijima kao monstrumi, kao necivilizovani ljudi. Onaj ne trebaju učiti islam od nas. Ne, ne trebaju učiti islamni odhođa koji su bili u onom sistemu na lošem glasu. Danas je, danas, je, danas je se to popravilo dosta. Onaj sistem, da kažemo, i Efendije, i imame naše, da kažemo, srozao, donekle su oni bili doprinili tome, donekle nisu, donekle su, da kažemo, i sistem tome do, doprinio. Ne trebaju slušati da kažemo islam, eto, ako neče ni od imama, ali neka sami uči, neka sami otvore Koran, pa neka vidje šta je u tom Koranu. Zašto? Neko će reći, možda neću razumjeti Kur'an. Nije Kur'an zamene običnog čovjeka, nego mora mi ne objasniti imam. Ne. Tako mi Allah, nije istina. Allah kaže subhanahu wa ta'la u Kur'anu, velikad jeserni il Kur'an ili dhikr. Fahel min muddakir. Kaže mi smo ulačili ovaj Kur'an kao uputu. I Allah pita, fahel min muddakir. Ima li onoga koji će to uputu da pročita, da je uzme, da je vidi šta je u toj uputi, šta je u tom Kur'anu. Allah pita, ima li onoga koji će otvoriti taj Kur'an Allah traži onoga da otvori Kur'an. I vjerujte, subhanallah, and čovjek. Ljudi tragaju, da kažemo, za istinom. I bogati ljudi, i da kažemo, ne muslimani su tragali za istinom. Samo jedan put u životu pročitaju Kur'an, subhanallah, otvori srce. To je poznato, to je više, da kažemo, slučajeva. Ne slučajeva, nego primjera u ovom svijetu, u današnjici. Zašto? Zato što je, subhanallah, od Allaha. Zato što ga Allah olakšao. I zato što srcu ništa drugo ne može da kažemo biti lijek do Kor'ana. I zato Allah kaže, vole kad je srnoj il Kor'an ili Dikr. Mi smo olakšali Kor'an kao uputu, kao opomenu. Fahel mi muddekir imali onoga koji će otvoriti taj Kor'an da ga pročita. Mi se moramo vratiti na, ovaj, na ovu uh, treću forsu ili treću priliku kako Allah ta'ala, znači, da nam obriše naše grijehe. Rekli smo, odnosno ovo je drugo, nismo završili. Imamo uh, sadaka tunđari, znači, trajna sadaka. Imamo ilmun yuntafa u bihi, oboledom salihom jedu le. Čovjeku, znači, kada umri, prestaju dobra djela, osim ove tri, znači, ova tri slučaja, znači, sadaka trajna, zdanje koje je korisno, kojim, kojim se ljudi koristi. I treća stvar... Kaže, volje don salih, on jedu ole. Kaže, i dobro odgojeno dijete koje je za svoga ona i roditelja. Čovjek umri. I prenio je sasvom, da kažemo, ta loša dijela. I odjednom prestane ga Allah kažnjavati u kaburu. Znači, Allah ga kažnjava u kaburu, odjednom prestane se kažnjavanje. Šta je razlog njegovo dijete non-stop? Da li poslije namaza, da li poslije umre, da li poslije hađa, da li na, načno namazu, da da kažemo, kad hiša pada, kada Allah uslišava dobu, dobu, digne ruke i kaže Allahu makfir li, uali uali deje, gospodaru, prosti meni mojim roditeljima. Pa se sjeti, da kažemo, onih dobri postupaka svojih roditelja, kad su ga budili možda na sabah, kaže si hajde a pa kaže, gospodaru, zbog togo prosti, smilujem se. I non stop moli za svoje roditelje. No da Allah odjednom prestane znači, kažnjavanje tog čovjeka u kaboru. I ne samo da, da mu prestane kažnjavanje. Dokli to dijete moli za svoje roditelje, idu mu dobra dijela, Allah mu onda povećava stepene u džanetu. Imate najniže stepene u džanetu. Imate najviše stepene u džanetu. Poslanici će biti u najvećim, najvećim stepenima u džanetu. Pa sredekinu salih, o šuhedavu salihin. To je poznato, ona je imate, a, i zato čovjek koji bude znači imao najmanji stepen u džennetu njegovo djete moli Allah, smut, Allah, i Allah ne damo, damo, da, ga, da kažemo prestane kažnjavati Allah nego subhanallah Allah počne dizati stepene u džennetu i zato čovjek koji hoće da ima takvo dijete mi muslimani a, prije nego što dođe to djete na, na svijet mi muslimani biramo prvo majku toga djeteta pomoda dijete. Či znači, Musliman bira majku toga djeteta. Zato u Hadiso je došlo, ženu udaju četiri stvari. Znači, njena ljepota, njen ugled, njeno bogatstvo i njena vjera. Znači, ženu udaju, njena ljepota, njeno bogatstvo, njen ugled i njena vjera. Kaže, poslanik, sl. s.a.v. uzmi onu sa vjerom. Neko prevodi, kaže, dobit ćeš sve ostalo. Ispravno je prevedeno sve ćeš ono ostalo dobiti. Izaberi onu sa vjerom, sve ćeš ono ostalo dobiti. Dobit ćeš i njenu ljepotu, i njen ugled, i dobićeš njeno bogatstvo. Allah daje bogatstvo, ne daju ljudi. Ljudi budu bogatni pa Allah im uzme i znači, to i ostanu siroma, siromašni. Bogatstvo je znači, prolazno, nije znači, trajnog vijeka. Ljepota isto tako nije trajnog vijeka. Uzmi što odabereš najljepšu ženu, Allah pošalje bolest pa je u nakazi i ti više sa ne može živjeti. Međutim, vjernicu, kada odabereš tamani da se desi, ne znam ti šta, ljepota je iznutra. Kažemo ljepota duše, jer Allah ne gleda u vaša tijela, ne gleda u vaša srca. I ljepota ogleda se u srcu. Znači, u srcu se doista ljepota ogleda. Ja ću samo još jedan ovdje spomenuti primjer isto svog prijatelja iz uh, Hercegovine. Nedavno sam sjedio sa njim, kaže Nihade, kaže, ima, uh, kad sam se oženio, nisam se oženio, nisam bio u vjeri Kaže, pa sam poslije, kad sam oženio se nakon izreza nekoliko godina, kaže, prihvatio sam se vjere i ja, kaže, i moja supruga. Kad sam oženio, kaže, svoju suprugu nije bila nešto, kaže, lijepa. Kaže, bili smo zajedno u školi, pa sam se oženio sa njom, ono, više ciberi smo bili, ono, duše bile su, onaj, so, ono, srodne. Oženio sam se, nisam nešto zbog ljepoti. Ali, eto, <coughs> vidla mi se onako i, kaže, pa sam se prihvatio vjere, Allah dao, kaže, uputu. Pa kaže, kad sam se prihvatio vjere, Allah kaže: "Voku l-mu'minina yaguddu min absarihim", jer sebijerni znači mare kobore poglede svoje, "wa yahfazu furujahum", ina ka pazilan na, na stida mjesta svoja. Kaže pa sam se odazvao ajetu. Allah smatran da dobrom poglede. Kaže nisam više gledao druge žene. Kaže za kratko vrijeme kaže moja žena bi je postala najljepša žena kaže na, na svijet. Kad dotad mi nije bila ljepa. Kaže, kad sam oborio pogled, nisam druge žene gledao, kaže, tako mi Allah, kao je moja žena, je meni postala najljepša žena. Eho, nek znaju sestre, koga će birati. Oće li birati one ljude koji izvjerlaju, koji gledaju sve ostale žene, pa dođu kući, nezadovodi sa svojom ženom. Uvijek ima ljepša. Šetan prikaže uvijek ljepšu. Od one tvoje. Međutim, oni koji paze svoje poglede, paze svoje oči, imaće najljepšu ženu, imaće princezu u kući tako se dešava kod birnika. To je druga znači prilika koju Allah subhanahu wa znači dao vjernicima u kaburu. Znači prvu priliku je dao jenazu, namaz, drugu priliku je dao znači ta dijela znači koja ne prestaju se pisati čovjeku ona i do i poslije njegove smrti, iako mu to ne bude znači dovoljno. Allah subhanahu wa taala znači daje treću priliku čovjeku u kaburu, to je kaburski azab ili patnja, patnja, kažu da je to najgoriji vid kažnjavanja, kaburski adab ili adabol kabr, kaburska patnja, posebna patnja u kaboru. Kažu ulema da dvije trećine to kaburskog azaba ili kaburske patnje sačinjavaju gibet i nemimet. Jedna trećina otpada na druge grijehe. Či najviše što, što će čovjek biti kažnjavan u kaburu, I jeste zbog gibeta i zbog nemimeta. Pitanje ovdje šta je gibet? Pitali su oshabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pitali su ga šta je mel gibet. Kaže šta je to gibet? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže likru ka akhika bima ykrah. Kaže da spomeneš loga brata u odsutnosti a on tu ne voli da ti spomnješ o njemu. A jedan od Saba pitao u kaže, ako to što ja spominjem, kaže, tog svog prijatelja, kaže, pri njemu to ima, što ja pričam o njemu, a on ne voli, znači, a pri njemu to ima, kaže, ako pri njemu ima, ako si, znači, pričao istinu, znači, njegove negativne stvari si iznosio pred drugim ljudima, a kaže, te negativne stvari su pri njemu, kaže, fakat ik drpte, kaže, onda se ga, kaže, ogovorio. A ako kaže, slažeš na njega, fakat behette, Kaže da se ga potvorio. Potvora je gora nego ubijstvo. A gibet je, kaže Allah s.a. A yuhibbu ahadakum a yakule lahme ahihimajita. Kaže, zar bi iko od vas volio da jede meso tvojeg umrlog brata? Znači čovjek, tvoj brat rođeni, mrtav i da ti jedeš njegovo meso. Tako je Allah s.a. uporedio tu opaku bolest gibet. A kaže, naj, trećina kaburskog zaba jeste zbog gibeta. Da pričaš o muslimanima, njihove da kažemo sramote iznosi pred drugim ljudima, a njega nema. I zato ovdje što se tiče gibeta imate trojicu ljudi ili učesnika. Imate onoga koji gibeti i to je naj gora pozicija. To je onaj koji priča o svom bratu u odsupnosti. Njegove da kažemo maha iznosi, a nema čovjeka bez mahana. Allah nema čovjeka bez maha, Na Osim kaže ima mali odnosno anese ibn mali ashab, ashab kaže ila sahibi hada al-qabr, kaje Osim kaje kabura pa pokazao na poslanika sallallahu alejhi wasellem. Nema grijeha. A čini znači, nema bez grijeha čovjek Osim poslanika sallallahu Kulubeni wasellem. Kulubani adam khata' wa khayru khata'ina tawabun, kaje svi sinovi Adama su Ademovi sugrešnici. Najbolji su oni koji, koji, koji se kajaju. Načini nema čovjeka bez grijeha. I sad ti, onaj moj grih, odeš i pričaš tamo drugim ljudima. <coughs> nihad mu radi tako i tako ili Nihad radi to i to. Znači sramotiš, moju sramotu izvaši s drugim ljudima, onda si me ogibetio. S tim što smo me ogibetio, onaj koji gibeti gibetio, on je u najtežoj poziciji. Onaj ko, koga gibete, on je u najboljoj poziciji. Kaže Hasan el Basri, kad je čuo da ga je jedan čovjek ogibetio, za pakovom hediju i poslovu. Krečuo sam da se mi kaže dao hediju, da se mi kaže dao poklon, pa kaže hoću da se oduži. A pa mi je poslao poklon. čuo da on njega ogibetio, a pa on njemu znači od svojih dobrih djela čovjeku ogibeti, znači svoja dobra dijela poklanja tom koga on gibeti, koga gibeti. Sva dobra dijela znači poklanja njemu. I zato kaže Abdullah, Ibn Mubarak kaže ako je iko Znači, ako je iko zaslužan da ga gibetim, kaže to mili moj, kaže rotelj. Da kaže svoja dobra djela, kaže dam svojim roteljima. Da gibetim svoje rotelje kako bi sva dobra djela poklonio njima. Ljudi koji gibete, oni poklanjaju svoja dobra djela, znači drugim ljudima koga gibete. I imate treću vrstu, to jeste oni koji slušaju gibet. I svaka vrsta, znači, ima, spominute o ovaj, Hadisu. Ovaj koji je koga gibeti, on je u najboljoj poziciji, Allahu poslaniku sallallahu alejhi kaže da on će dobiti ta dobra djela. To na suđenjem danu pa će vidjeti znači ogromna dobra djela poreće pa gospodaru, ovo nisu moja, već pa ćemo znači to su oni poklonili ti oni koji su te gibetili. Pa će on tu gibati to će mu dobro doći na njegov konto. A onaj koji gibeti, kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi kaže, uređar bi ili sana kaže kada sam bio na Mearađu, prolazio sam pored skupine kaže dan od Alima kaže tako je Allaha kaže kad sam taj hadis čuo kaže dva ili tri puta sam kaže razmisli o dobru kaže kada hoću da pričam o ljudima dobro kaže razmisli kaže šta ću pričati o ljudima kad sam čuo taj hadis pa kaže Allahu poslaniku sallallahu alajhi wasallam kada je on bio na mi'raču kaže prolazio sam pored jedne skupine ljudi kome Allah subhanahu wa taala znači dao nokte od od bakra nohas Kaže pa su tim svojim noktima trgali, kaže svoja lica i svoja prsa. Trgali su oni, kaže svoja lica i svoja prsa sa tim noktima. Pa je upitao Džibrila ko su ovi ljudi. Pa kaže pa je rekao Džibril, kaže to su oni ljudi, kaže koji su jeli, kaže meso drugih ljudi. Kaže i nego u času, kaže obesčastjivali. Koji su pričali zać znači, gibetili druge ljude. Pa kaže Allah mi dao znači tu kaznu još prije znači pri ahireta. Prije nego što dođu u džehennem, znači, pa je bude tamo kažnjavao. Što se tiče onoga koji sluša gibet, ako bude nastavio da sluša i dozvoli onom čovjeku koji gibeti, on je isti koji onaj koji gibeti. Međutim, ova druga skupina ljudi koji kažu, kada čuju, neko počne da gibeti, brata <coughs> kaže, znaš šta? Brat je odsutnosti, nemoj da pričaš o njemu. Ja ne da te slušam. Ako čovjek bude da kažemo odvrća od tog čovjeka kojeg gibeti. Taj čovjek je u poziciji da kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Ma man dabba an 'ird akhihi fil l-ghibah Allah kana hakun 'ala Allah an yu'atikahu min an-nar." Au kao kaže sallallahu alejhi ve "Kaže niko od vas neće, kaže spriječiti onoga kog gibeti, a kaže A Adam Allah subhanahu wa taala znači neće reći kaže pravo tvoje je kod mene da te ja sačuvam od vatre. Znači pravo kod Allaha, pravo čovjeka kod Allaha je da ga sačuva od vatre, to je zam oprosti njegove grijehe. Ko zaustavi ono kako je gibeti? Znači onaj koji sluša onoga koji gibeti, koga mi je u istoj poziciji. Ovdje postavlja se pitanje dobro, ja sam ako sam gibetio, šta kako će se ispraviti? Šta je sad da se ispravimo, ću mora morat doći čovjeku da kažem, gibetio sam ga. Prije nego što ovo spobenujemo, spobenujemo Nemimet koji je isto tako opasniji od gibeta. A on isto predstavlja drugu trećinu kaburskog azaba, Nemimet, to jeste da čovjek prenosi riječi, to, to jeste čovjek je ogibetio čovjeka. To je ona strijela koja je ispaljena i ima svoj domer. To jeste čovjek je pričao o drugom čovjeku i taj čovjek nije čuo da je on o njom pričao. Znači, taj strijela je ispaljena i pala je. Nemimet je sad onaj koji je pričao o, drugo, o jednom bratu. On je taj haber došo do onog brata o kome se pričalo i došao kaže ovaj čovjek pričao o tebi tako i tako i lovajte te čovjek ne voli. To je nemimet. Bukvalno, ona strijela koja je ispaljena, ovaj nemam koji prenosi nemimet, uzio je tu strijelu koja je pala na zemlju, on je tu uzio strijelu i došo i zaboje u srce ono onome koga su gibetili. Zato Jaheb i Ketir kaže namam, čovjek koji prenosi namimet, kaže za jedan sahat uradi, kaže zla, koliko ne može sahir za mjesec dana. Namam, uradi zla, kaže za jedan sahat, kaže što ne može sahir za čitav mjesec da uradi. I zato, subhanla, čovjek koji prenosi tuđe riječi. Tu je, recimo, dođiš čovjekom, kažeš onaj tebe, onaj te brat ne voli. On je čuo ovaj bratka ne voli, razviš pričao o njemu, došao i on kaže ovaj te brat po imanu, po imanu taj i taj ne voli te. Tu je Nemimet. I zato ne mam kaže, kažu Ulema, da kaže njihovo šehadet se, kaže, ne prima. Apsolutno, kaže, oni kaže, anaj fasik, kaže, čiji se, onaj hadet ne prima. I kaže, ne smije čovjek da uzme to od tog ne mama, ne smije da uzme onaj taj haber. I zato onaj čovjek koji prenosi riječi, onaj čovjek kome se prenosi mora da čuva svoje srce od tri stvari. Prvu stvar jeste da tog ne mama, znači, zaustavi da njegovo srce bude mirno što se tiče tih stvari. Znači, jednostavno da kaže, nije istina, zato što on, njegovo se njegovo se svjedočenje ne smije uzeti, nije validno. Druga stvar, da pazi da... Ne prenosi te stvari i da ne zamrzi tog čovjeka kome on, znači, ona, koga on spomenuo. Da i dalje, znači, ostane, znači, njegov odnos prema tom čovjeku tamani da ga ogibetio. Tamani da ga ogibetio, znači, to čovjek može se desiti da čovjek ogibeti čovjeka, to je slabost čovjeka. A da njegov srce, znači, nema ništa protiv tog čovjeka. Zašto? Zato što taj može na mam koji ti prenosi riječi, znači, njegov se, se šehadet ne uzima. Znači, nije validno. Uh, i ovdje isto obitna stvar kaže ulema, kaže men nam mala kana ma aleka. Hoće pravo tako fino pravilo. Kaže onaj koji ti prenosi kod drugim ljudima prenoseći kaže sigurno i od tebe. Kada vam ljudi dođu i pričaju drugim ljudima, drugom bratu. Zase sigurno zna da će od tebe biti prenošeno. I zato nemam nemam znači biće onaj 1/3 kaburskoga zaba ima znači samo zbog tog nemimeta i taj čovjek je znači mora se što dalje od tog od jemata onaj I taj čovjek zato jedan alim kad mu je došao jedan čovjek kaže fulan ibn fulan čovjek taj taj kaže priča o njemu kaže negativne stvari. Kaže ti hoćeš kaže da šejtan tvoj kaže hoće da kaže ja zamrzim tog čovjeka kaže neće što kaže podmene sigurno kaže postići. Kaže Allahum magfirli li wali ahi. Kaže gospodare moj oprosti meni kaže mom bratu o kome on priča. Nije dozvolio znači da on sluša znači onoga koje njemu prenio znači, onda doje dolazi čovjek u poziciju. Ovdje najviše nastaje problem u metu u džematima. Kada dođu haberi, kaže Allah smutila, in dža'ekum fasikum, jaj uledine amenu, in dža'ekum fasikum, bi nebe infetebejenu. Ovi koji vjerujete kada vam dođe neko sa nekim haberom, Allah reko fasik, pokvarenjak, dođe vam sa nekim haberom, Vjernik šta mora? Fetebeđenu. Morate provjeriti. Ako hožda povjeruješ što moraš, moraš provjeriti. Ovaj ajet je znači, objavljen prema jednom ashabu, a prema nama, znači, trebalo bi Allah samo zna koliko ajeta da se objavi prema nama. Mi smo daleko u goroj poziciji nego na ashabu. Zbog koga je objavljen ovaj ajet i Allah ga prozvo, prozvo ga fasikom. Kaže Allah, ja žele dina in dža'akum fasikom bi nebe in fetebeđenu. Ja vam vremena spomeno znači razlog i, i čitav događaj zašto je ashab koji je bio poslat da uzme da uzme onaj e, e, zekat od jedne grupe pa je nije otišao pa se vratio i rekao znači šta je rekao pomedalasmo ta znači objavio pa svi došli kad samo što nije došlo znači na sukob između muslimana zbog toga pa onda Allah kaže znači objavljuje zašto znači, vi koji vjerujete kada vam dođe neko sa haberom fatabeyenu morate provjeriti to je osnova kod muslimana Neko ti priča o nekome, znači, ako hoćeš da ti to prihvatiš i da to prenosiš obaveza, moraš to provjeriti. Znači, obaveza, znači, moraš provjeriti. Ako ne provjeriš, onda će nastati nerej difesa na zemlji. I onda se veze kidaju. Nedavno, vaš šejh Semir, na jednom sam sjelu bili, kaže, ja u Medini, kaže, čovjek mi je došao, subhala, pričaj mi u jednom drugom bratu. Student između sebe, to je bilo dok je bio u Medini, Onaj, priča mi jedan čovjek o drugom bratu, a ja, kaže, tog brata, kaže, toliko ga bi i volim ga, drag mi čovjek, Dolazim jedan čovjek, kaže, počne mu pričati o njemu negativno. Kaže, u mom srcu odma se, znači, teško bilo, kaže, nisam povirao iz prve. Ono, došao, dolazi drugi, treći, četvrti, svi Haman isto pričaju. I kaže, ja sam Haman nasio na tu priču. Kaže, da bi ja poslije kaže, provjerio kod tog čovjeka o čemu se radilo. Kaže, hvala Allahu, kaže, nije bilo onako kako smo ljudi prenili. Kaže, teret je sam same mene, kaže, spao. Kaže, kad sam provjerio, kad sam vidio da to nije to, kaže, toliko mi je bilo drago, kaže, kao da teret sam sam mene spao. I koliko je bitna stvar provjeravati. Ljudi moraju provjeravati stvari. Ako ne budu provjeravali, onda će ući u kategoriju ne mama, koji je, da kažemo, koji može toliko zla da uradi koliko ne može onaj sahir da uradi za čita mjesec. E ovdje se sad postavlja pitanje ono, kako ako sam ja činio gibet, kako da se ispravim? Šta ću da uradim? To ćemo inšla nastaviti idući puta i prije ćemo na ovo tri naredne prilike da bi gledali lice gospodara Spanota. Hvala, tako samo dulji. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة